А невже ж ти хто? Ганна, як на Україні? Замість відповіді притулилася до нього. Андрію, Андрій, ти не знаєш, як мені важко. Сонце звертало з полудня, як двигнули табор. Король до коня рвався, на карету, яку йому хан прислав, навіть дивитися не хотів. Мерце мене повезете такою. На Гультман уговорив свого пана, щоб примістився у старім возі. «Вам здається, що я, Шахори, я навіть не чую, на котрій нозі була та рада, геть заросла». І щоб показати, що воно так, приступував лівою ногою, а Гультман кривився за кожним разом, бо цим, це його обболіло. Гетьман також не хотів їхати в ханському Ридвані, і туди посадовлено старшинських жінок. «Ніби своєї напрощу до Києва їду, казала одна, а друга згірдливо закупила губи, бо цим навгонь «У мене економ такої їздить». Все в них тепер було найкраще, найдорожче. А тут, чим далі, тим нікчемніше навіть глянути нема на що. Оповіданнями про свої статки – собі на діху. Хоча яке тут гарне повітря, нарікали на нього. Дух у грудях спирає. По ночах кашлю, а сплю, як журавель на варті, сказала одна. Миша шорохне, і вже я збудилась. Бо вам серце, радила друга, цибулового соку напитися б, та води принужити до лоба, і то юрданської, та гірчити на груди, і пройшло б так мені, Боже, що пройшло б, мов рукою, відняв. Спасибі вам за вашу уважливість до мене, але від самого запаху цибулі вмираю, відповіла перша, журливо спускаючи очі. Домашніх ліків зроду не вживаю. А слова тебе, може, якраз домашні, і поможе, бо позвольте заважити собі, що нам тепер чим дешевше, тим краще. Прийшло таке що від другого і відвикати треба. Ой, треба. Хто може, хай відвикає, а я ні. Розмови вривалися, щоб за хвилину початися наново на ту саму або на подібну тему. Без охів та ахів ніяк не обходилося. Ах, який тут брудний народ, бутім не купалися з ротом. Ох, як вони билакують дудечки в цім жеребці ржать Ах, і не нагадуйте серце, бо вуха болять, як слухати На гетьманський почут перед королем їхав Бо гетьман хоче не дуже, а все ж таки похід провадив Ганна біля його За гетьманськими возами орлик жінчиними братами Його прихильники трималися купи, а горленкові собі Войнорусський і Понятовський біля короля. Він радий їх бачив і балакав з ними теж радий. Більше слухав, ніж балакав. Понятовського розпитував про Польщу, Войнорусського про Україну, і вони розказували, не минаючи справді, бо король Брехні не любив. Він чомусь то цікавився, як вибирають у Польщі короля, а як гетьмана на Україні. Войнорусський з наслуху переповідав йому вибір гетьмана, Бо на власні очі цього не бачили Як минали місце свого постою То мимохідь оглядалися позад себе І хоч там тільки столочено землю І трохи сміття лишали То не один зітхнув, бо така вже вдача людини Ще не без жалю квідає місце, на яким безлихо побував Не без жалю дивився на самотню речкову могилу бо ваніла вона серед поля. І не мала, бо козаки не пожалували йому землі. Маленький жив, хай хоч велику могилу має. Її хрест поставили на ньому ще дешок над ним почепили, щоб дощі дерева не розклубили, бо, мабуть, не буде йому і поправляти. Від'їхали далеко. А той хрест усе було видно, ніби речок прощався своїми. За козаками і шведами виліклася ціла валка турецьких, молдаванських, грецьких, і лихий знає, кись там ще возів з харчами, напитками, кавунами, тітюном, тощо. Бо торговці, як круки, жаді не на поживу, за табором тягнули, і на кожнім довшим пусту розкладали свій кран. Та починали торг, як на ярмарку, якісь там Голтві або мирлові, Аж вийхали в щире поле, А там і степ простягнувся перед ними. Степ без краю, Бур'ян по дорозі цвіте, Здалеку здається, ніби хтось Розки червоного намиста розірвав І коралі розсипав. Шляхи крізь густий бур'ян Продиралися, ніби Велетенські гадюки повзуть. Та вітер то траву, То бере степ за чуприну І термусить його. Звірна перед людьми втікає, А наполохані птахи повід хмарами літають і кричать. Так не любить чужих, непроханих гостей. Обидовська весело вдає. Тішиться степовими квітками, Каже, що коли б не соромилася чужих людей, То оваліла б візнику і стати і Нарвала б їх повне народження. Так вона не раз робила дівчинкою малою, А тепер їй не до того. От балакає, щоб розважити гетьмана та відвести його від сумних гадок. Він дійсно дивиться в її поранкове обличчя і погідніє. Велике добро дав тобі Господь, каже, яке веселість? Що без веселості життя? А на понизані зіниці, бо цим її на брехні приловили. А чому? питає. Король кони сміються? сміється. гладить. Дрібну жіночу руку Цар Петру короля Карна Північним Дон Кіхотом прозиває Дон Кіхот не сміявся до життя а Лише до своєї мрії Дульцінею кохав А Дульцінея Це була не жінка з кров'ю і кості А примара якась Сон проведуч Незаспокоєний голод вражень Як можна таку химеру любити? Кожен з нас має свою домцінею, а кожна з вас – свого дом кіхота». «Я не маю нікого», – скопилася Ганна. «Нікого?» – повторив гетьман, пронизуючи її своїм поглядом допитливим. Прикрила